Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya lah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ جَلَّ وَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً inna allaha kana alaykum rakiba wa yakulu subhanahu wa ta'ala ya ayuhal ladhina amanu attaqu allahu wa kulu qawlan sadeeda yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dunubakum wa min yuta'illaha warasulahu faqad faaza fawzan azimah amma ba'd fa inna astakal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Wa syara al-umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bidatin dalalah wa Kaum muslimin sidang Jumat yang saya hormati dan saya muliakan pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita memuji atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat memberikan berbagai macam pemberian yang tidak bisa terhitung Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wain taudzne amat Allahiladusuhah". Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Saya mengajak kepada hadirin, terkhusus kepada kami sebagai khotib, untuk bersegera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bersegera mensyukuri segala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tidak ada satu nikmat kecuali berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jamah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Di akhir-akhir ini banyak kita mendapati musibah-musibah dan bencana. Negeri kita Indonesia tidak pernah lepas dari bencana dan musibah. Silih berganti. Selesai satu musibah datang musibah berikutnya. Selesai satu bencana datang bencana berikutnya. Maka semoga ini membuat bangsa kita menjadi lebih dewasa. Menghadapi segala macam cobaan dan musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita sekalian. Untuk melihat dan menyaksikan apa yang terjadi di muka bumi ini. Supaya menjadi pembelajaran bagi kita. Supaya kita menjadi orang yang optimis. Bukan orang yang pesimis menjadi orang yang siap menanggulangi atau menghadapi apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul siru fil ardi, tsummanguru kaifakana akibatul mukadzdzibin." Katakan wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad, berjalanlah kalian ke muka bumi, kemudian lihatlah Bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan Allah SWT Hadirin kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan Oleh karena itu segala bentuk musibah dan bencana Harus kita jadikan sebagai pelajaran Dan di hari-hari terakhir ini Saudara-saudara kita di pulau Nusa Tenggara Barat Terkhusus di Lombok Mereka diuji oleh Allah SWT Diberikan musibah yang sangat besar dengan gempa yang berlanjut terus-menerus sampai kemarin terjadi gempa yang besar. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin memberikan ibah kepada mereka. Ikut berbelasungkawa, bersedih sebagaimana yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Sebagian mereka sampai beberapa hari tidak makan. Karena tidak sampainya bahan makanan kepada mereka. Disebabkan sulitnya akses untuk sampai kepada mereka. Sebagian mereka mengalami sakit karena reruntuhan Sebagian mereka trauma Sebagian mereka lagi mengalami penyakit-penyakit Yang hanya kepada Allah kita mengadukan semua itu Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan Seorang muslim ketika mendengar saudara-saudaranya Saudara senegrinya Saudara seagamanya Mereka tertimpa musibah yang seperti itu Maka mereka merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh saudaranya. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Masalul mu'minina fitawadihim. Permisalan seorang mu'min atau kaum mu'minin, orang-orang yang beriman. Di dalam mereka saling mencintai. Watarahumihim. Di dalam mereka saling menyayangi. Wataatufihim. Di dalam mereka saling berlemah lembut. Kamasalir jasad. Permisalan seperti satu jasad. Jadi orang-orang beriman seperti satu jasad. Permisalan mereka. Di dalam kasih sayang mereka. Di dalam cinta mencintai di antara mereka. Di dalam saling menyayangi di antara mereka. Apabila ada satu anggota badan yang mengeluh sakit. Tada ala husairul jasad maka seluruh badan akan merasakan sakit bisahari wal huma di mana seluruh jasad tidak bisa tidur dan mereka atau dia merasakan panas. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Pulau Lombok merupakan musibah juga bagi kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai bangsa Indonesia dan juga sebagai seorang Muslim yang merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Hendaklah kita merasakan apa yang mereka rasakan sehingga dengan mudah kita memberikan bantuan kepada mereka. Dengan mudah lisan ini bergerak untuk mendoakan mereka, mendoakan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga yang diberikan musibah bersabar atas cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal diampuni dosa-dosanya, kemudian yang diberikan musibah diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Gempa beberapa terjadi di negeri ini. Dan ini menunjukkan apa yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takumus sa'ah hatta takthura azalzil." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai banyak terjadi gempa bumi. Oleh karena itu, terjadinya banyak gempa bumi menunjukkan akhir daripada kehidupan. Semakin ke belakang semakin banyak gempa bumi, semakin banyak dan semakin banyak. Ketika gempa bumi itu Terjadi berulang-ulang kali, bahkan sering terjadi di berbagai pelosok negeri atau di berbagai pelosok dunia, maka itu semakin dekatnya kita dengan hari kiamat. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wataala, takutlah kepada Allah Subhanahu Wataala, karena kita manusia yang lemah, tidak akan mampu untuk mendapatkan ataupun uh, diberikan oleh Allah Subhanahu Wataala ujian sebagaimana gempa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudara-saudara kita. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati. Tahukah kita bahwa ada gempa yang lebih besar daripada apa yang dialami oleh saudara-saudara kita? Oleh karena itu ini bukan berarti kita meremehkan gempa yang mereka dapatkan. Itu sudah sangat besar dan itu ujian yang besar bagi mereka. Tapi ketahuilah, ada gempa yang lebih besar daripada itu, yaitu gempa ketika terjadi hari kiamat. Yang Allah sebutkan di dalam Al Quran, ida zul ardu zil Ketika bumi ini diguncang dengan sebesar besarnya guncangan, guncangan yang tidak pernah kita bayangkan, gempa yang tidak pernah kita bayangkan, ya bumi diguncang oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Wa akhrajatil ardu, wa akhrajatil ardu asqolahah. Kemudian bumi mengeluarkan apa yang ada di dalamnya dikeluarkan semuanya bayangkan gempa yang terjadi cuma menggoyangkan adapun gempa pada hari kiamat bumi akan mengeluarkan seluruh yang ada di dalamnya waqalan <tuh> al insanu malaha kemudian manusia mengatakan apa yang terjadi itulah yang dialami oleh saudara kita di pulau lombok ketika terjadi gempa mereka bertanya apa yang terjadi mereka berlarian, ketakutan, trauma. Bahkan ada sebagian kaum muslimin yang sedang sholat di dalam masjid... ...harus rela untuk ditimpa dengan batu-batuan yang menimpa dari bangunan yang roboh. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati. Pada hari kiamat, kejadiannya lebih besar lagi. Dan seluruh manusia akan mengatakan... ya Ya Allah, apa yang terjadi? Kenapa ada sesuatu goncangan yang sangat besar? Jemaah kaum Muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, yau ma'idin tu had disunahsu akbarohah. Pada waktu itu bumi akan mengabarkan yahad disu Dia akan mengabarkan apa yang terjadi. Bumi akan bercerita kepada manusia. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan Itulah goncangan yang sangat besar Gempa yang akan terjadi pada hari kiamat Kemudian juga disebutkan di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhanna suttaku rabbakum Wahai manusia sekalian Bertakwalah kalian Takutlah kalian kepada Rabb yang telah menciptakan kalian Inna zal zalatas sa'ati syai'un azim Karena sesungguhnya Kegoncangan Gempa bumi dengan datangnya hari kiamat adalah perkara yang sangat besar. Perkara yang sangat besar. Pada hari itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma tarawunaha, pada hari itu kalian melihat tadhalu kullu murdiatin amma arduat di mana wanita-wanita yang menyusui tidak memperhatikan lagi anak-anaknya karena goncangan yang sangat besar. Watadau kullu zati hamlaha dan wanita-wanita yang mengandung menggugurkan kandungannya Jamaah kaum Muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, itulah goncangan yang sangat besar. Oleh karena itu hendaklah seorang bertakwa kepada Allah, menjadikan pelajaran apa yang menimpa saudara kita. Jangan dia menunggu sesuatu itu menimpa dirinya baru dia bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah cukuplah saudara-saudara kita yang sudah terkena musibah jadi pelajaran untuk kita yang belum terkena musibah atau semoga Allah menjaga kita dari musibah tersebut. Hadirin kaum Muslimin yang saya hormati dan saya muliakan untuk menghibur saudara-saudara kita selain kita memberikan doa kepada mereka selain kita memberikan bantuan pangan kepada mereka bantuan pakaian kepada mereka bantuan uang kepada mereka maka kita juga memberikan bantuan secara nasihat untuk mengobati trauma mereka yang pertama nasihat untuk kita semua dan juga untuk saudara-saudaraku yang ada di lombok hendaklah kita pahami bahwasanya musibah yang ada adalah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita pahami musibah sebagai takdir dari Allah akan meringankan beban kita hal tersebut telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi sebelum diciptakan langit dan bumi 50 tahun sebelumnya Allah telah mencatat seluruh takdir, termasuk apa yang akan menimpa saudara-saudara kita. Maka ini yang akan meringankan mereka sebagai ujian bagi mereka. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Swt berfirman: Ma'asoh bamin musibatin fil ardi walafiy angfusikum. Tidaklah ada satu musibah yang terjadi di muka bumi dan yang menimpa kalian. Ilah fi kitabin mengkabli an nabrakah? Kecuali kami telah catat di kitab di laukul ma'fid kami telah catat semuanya sebelum kami menjadikan musibah tersebut kepada mereka inilah yang disebut, kita sebut dengan takdir inilah yang kita sebut dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala inna dhalika alallahu yasir sesungguhnya hal tersebut sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, takdir Allah perkara yang tidak bisa ditolak Takdir Allah perkara yang pasti akan terjadi. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kejelekan kepada kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita. Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala ingin mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala ingin menghentikan berbagai macam maksiat yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Musibah yang terjadi selain takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya Allah menakdirkan sesuatu sesuai dengan haknya ketika manusia melakukan banyak kedurhakaan maka datanglah musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala kita lihat bagaimana kaum samud dibinasakan karena mereka melakukan kedurhakaan bagaimana kaum lut bagaimana kaum ad bagaimana kaumnya Nabi Nuh alaih salam bagaimana fir'aun semua dibinasakan karena mereka menentang Allah Swt dan melakukan maksiat menentang nabi-nabi yang diutus kepada mereka oleh Allah Swt. Oleh karena itu, segala musibah yang terjadi ini disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Disebutkan di dalam Al Quran Allah Swt berfirman: Wa ma asabakum min musibatin. Tidaklah terjadi sebuah musibah yang menimpa kalian. Fabi maka sabat aidiqum. Kecuali itu disebabkan oleh tangan-tangan kalian, wayakfu'an kasir, namun kebanyakan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat ini, musibah terjadi disebabkan oleh tangan-tangan kita, disebabkan oleh perbuatan kita. Boleh jadi musibah banjir terjadi karena perbuatan kita menembang pohon-pohon yang tidak boleh untuk ditebang, yang dilindungi oleh pemerintah, yang kita kenal dengan hutang lindung. Bisa jadi terjadi banjir Karena kita tidak taat dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah kita Membuang sampah pada tempatnya Sehingga kadang sebagian orang membuang sampah Di selokan-selokan Di sungai-sungai Yang kemudian memancing datangnya banjir Demikian pula musibah-musibah yang lainnya Banyak terjadi disebabkan oleh tangan-tangan manusia oleh karena itu hadirin kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Hendaklah kita tidak menyalahkan Allah SWT. Tetapi kita menyalahkan diri kita sendiri. Kembali kepada kita. Dosa apa yang telah kita lakukan. Sehingga Allah SWT menurunkan musibah. Musibah bukan sekedar gejala alam. Terlalu banyak gejala alam yang diprediksi ternyata tidak terjadi. Terlalu banyak gejala alam yang tidak terprediksi ternyata terjadi. Oleh karena itu bukan sekadar gejala alam Namun dia adalah ketentuan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Jama kaum muslimin Yang saya hormati dan saya muliakan Kemudian nasihat untuk saudara-saudaraku Di Pulau Lombok Dan nasihat untuk kita semua bahwasanya ketika kita diberikan musibah Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan pahala Dari musibah yang diberikan kepada kita Sesuai dengan bagaimana kita menyambut musibah tersebut Ketika kita anggap musibah Tersbut kita sambut dengan kemarahan atau bahkan benci kepada Allah Subhanahu Wataala wal Iyyadubillah maka ini akan mendatangkan juga kebencian dari Allah Subhanahu Wataala. Tetapi ketika musibah tersebut kita sambut dengan baik, kita ridha, kita bersabar, kita jadikan sebagai pemicu untuk kita lebih maju ke depan, untuk lebih kita dewasa, maka Allah Subhanahu Wataala akan memberikan kecintaan kepada kita. Di dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Inna a'zomal jazaa' maa'a idmil bala'. Sesungguhnya besarnya pahala sama besar dengan besarnya ujian. Semakin besar ujian, kemudian orang bersabar, semakin besar pahala. Bukan berarti kita mengharap ujian, bukan kita berarti mengharapkan musibah, tapi ketika musibah itu datang Maka bersabarlah. Ketika kita bersabar dan musibah itu musibah yang sangat besar, maka Allah menyediakan pahala yang sangat besar. Boleh jadi kita mengatakan, "Saya tidak butuh pahala." Iya, sekarang. Tapi ketika kita meninggal, ketika kita sampai di alam kubur, ketika kita menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin demi Allah Anda tidak akan mengatakan seperti itu. Anda pasti akan mengatakan, "Kenapa saya dulu tidak bersabar? Kenapa saya dulu tidak kena musibah sehingga saya dapat pahala dan seterusnya?" Jamaah kaum muslimin yang saya hormati Kita butuh dengan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu disebutkan Semakin besar ujian yang diberikan manusia Kepada manusia Maka semakin besar pula Pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada dia Fa'innallaha Iza ahabba kauman ibtalahum. Karena Allah Jika Allah mencintai seseorang Mencintai sesuatu kaum Maka Allah akan menguji mereka Tapi ingat Musibah belum tentu ujian, kadang dia ada adab, bisa adab, bisa ujian. Ujian bagi orang beriman dan adab bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, bagi orang yang beriman, lalu dia bersabar. Disebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, jika mencintai satu kaum, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji mereka, akan menguji mereka. Faman ro dia falahur Siapa yang rida dengan ujian Allah, maka Allah akan berikan keriduan kepada dia. Wa man sa'ida fala husnat. Dan barang siapa yang tidak senang dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan benci kepada dia. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati, tidak ada jalan lain kecuali kita bersabar, optimis, yakin. Biarlah kita mulai dari nol. Yang penting kita tetap optimis. Dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Rumah-rumah kita yang megah. Walaupun tidak terkena musibah gempa dan yang lainnya, pasti akan kita tinggalkan, utuh ataupun hancur, pasti akan kita tinggalkan atau dia yang akan meninggalkan kita, karena dunia ini sementara tidak selamanya, jabatan yang kita miliki, pasti akan kita tinggalkan kita akan menghadap kepada malaikat, dua malaikat bertanya di alam kubur dalam kondisi kita melepas semua jabatan kita, kita melepas semua titel kekayaan kita kita melepas semua yang kita miliki, demi Allah, kita akan sama dengan raja-raja dan kita akan sama dengan rakyat jelata di hadapan dua malaikat yang akan bertanya kepada kita, siapa Tuhanmu, siapa Nabi Ibu dan apa agamamu. Dan juga kita akan dikumpulkan di padang masyar, padang yang sangat luas sekali, dikumpulkan seluruh manusia, mulai dari zaman Nabi Adam, sampai manusia terakhir, dalam kondisi mereka tidak memiliki apa-apa sampai sehelai rambut pun, sehelai kain pun mereka tidak memilikinya jamaah kaum muslimin yang saya hormati. Maka semoga ini bisa memberikan pelajaran kepada kita dan kepada saudara-saudaraku hendaklah mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala beristirja dengan mengatakan inna wa inna ilaihi rajiun sesungguhnya semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah sebaik-baik ucapan bagi mereka yang tertimpa musibah bukan sekedar mereka yang ditinggalkan mati oleh saudaranya tapi musibah apa saja yang menimpa mereka, mereka beristirja. mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Semoga dengan itu akan memberikan ketenangan kepada kita. Kemudian selanjutnya musibah yang diberikan oleh Allah swt kepada seluruh manusia, terkhusus kepada kaum Muslimin, ini akan menghapuskan dosa-dosa dia, akan menghapuskan dosa-dosa dia, sebagaimana Nabi sebutkan di dalam sebuah hadis. Dari Aisyah radhiyallahu an Rasulullah bersabda, "Ma min mu'minin, tidak ada seorang mu'min ya, yang tertimpa satu musibah kecuali dia akan menjadi obat penghapus dosa-dosanya. Sampai dia terkena duri sekalipun, maka itu akan menghapuskan dosa-dosanya." Di satu sisi, ketika kita kita kena musibah, kita bersyukur kepada Allah. Kita bersabar sekaligus bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena itu tanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Tanda orang menginginkan kebaikan... Adalah Orang tersebut akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau siapa yang dikehendaki kebaikan. Orang itu akan diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama kita terdahulu. Orang-orang terdahulu. Selalu bertanya ketika mereka tidak diuji oleh Allah. Ketika mereka tidak kena musibah. Kenapa saya tidak kena musibah? Apa salah saya? Kenapa Allah tidak menginginkan kebaikan untuk saya? Dan mereka merasa ketika mereka sakit, ketika mereka kehilangan uang, ketika mereka kehilangan harta benda, maka mereka merasa bahwa Allah menginginkan cinta untuk mereka dan mereka pun tetap mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka lihat itu sebagai gemblengan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ingin baik pasti tentunya digembleng dia, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bagi kita sekalian mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Jangan kita menutup sebelah mata Terhadap apa yang menimpa saudara kita Kita ambil pelajaran Pelajaran yang pertama tentunya Kita ikut merasakan apa yang mereka rasakan Dengan cara memberikan bantuan Mudah-mudahan masjid ini bisa Memberikan bantuan, dikumpulkan Kemudian disalurkan kepada mereka insyaallah Sebagai bentuk ibah kita Dan tidak melihat sedikit atau banyaknya Tapi bentuk daripada keimanan kita Kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah Kemudian disebutkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw La fatahna alaihim barakatin Minas samai wal ar Sandainya penduduk satu negeri Mereka beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kami akan bukakan pintu-pintu berkah Dari langit dan dari bumi Walakin kezzabu Akan tetapi sayang, Mereka mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala Fa'akhatnakum bimakanu yaksimun Maka kami siksa mereka dengan apa yang telah mereka lakukan. Kemudian disebutkan oleh Allah Swt dalam kelanjutan ayat ini: Afamina ahlul karo, apakah penduduk satu tempat mereka merasa aman? Ayatia humba akan didatangi oleh musibah. Bayatan wahumna na'imun pada malam hari dalam kondisi mereka sedang tidur. Apakah kita merasa bahwa kita tidak beri musibah? Tidak. Saudara-saudara kita diberikan musibah dalam kondisi yang mereka tidak siap. BMKG pun tidak mengumumkan sebelumnya. Jam sekian, jam sekian akan terjadi gempa. ya, Dan ada potensi tsunami dan kalian harus keluar sebelum jam segitu. Tidak, tidak ada seperti itu. Jamaah kaum muslimin. Musibah datang tiba-tiba. Maka disebutkan oleh Allah Apakah kalian merasa aman Merasa nyaman, merasa tenang Merasa tidak akan terkena musibah Padahal musibah kadang datang pada malam hari Ketika kalian sedang tertidur Ketika kalian sedang tertidur Seperti banjir yang terjadi di Jawa Barat Beberapa tahun yang lalu Itu ketika mereka sedang tertidur Kemudian Allah juga menyebutkan ahlul qura. Apakah juga penduduk satu kampung Mereka merasa aman Ayatiyahumbaksunat Didatangi musibah kami. duha Pada waktu duha. Wahum yal-abun. Dalam kondisi mereka sedang bermain. Seperti kondisi saudara-saudara kita di Aceh. Di tahun-tahun yang lalu. Jamaah kaum muslimin. Itu terjadi pada pagi hari. Kemudian disebutkan yang terakhir oleh Allah Subhanahu Wa Taala Afa aminu makar Allah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah. Apakah mereka, mereka merasa aman dari azab siksaan Allah Subhanahu Wa Taala? Walayakmanumakran Allah illa kaum al khawshirin dan tidak ada orang yang merasa aman. Dari azab Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali orang-orang yang merugi Maka tidaklah kita selalu bersiap Jangan menunggu, menunggu musibah datang Kemudian kita bertobat kepada Allah Wasariu Tidaklah kalian Bersegera menuju kepada Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Menuju kepada surga yang luasnya Seluas langit dan bumi Demikian yang bisa saya sampaikan Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya Untuk saudara-saudaraku tercinta Di Lombok sana Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kesabaran kepada kalian Memberikan kesabaran kepada kalian Untuk menerima ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Kami yang ada di luar Rombok Hanya bisa mendoakan kalian Semoga Allah memberikan kebaikan kepada semuanya Barakallahu liwalakum fil quranil azim wa nafani wa iya'kum bima fihi minal ayati wa zikril hakim Wa taqabbala minni wa minkum tilawata Innahu huwal wafur rahim Alhamdulillahi, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fihi, kama yuhibu rabbuna wa yirudah Ash'aru an la ilaha illallah, wahdahu la sharika Wa ash'aru anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Kalallahu subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Jamah kaum muslimin sidang jumat yang saya hormati dan saya muliakan. Di akhir khutbah ini, di khutbah yang kedua, saya akan menyimpulkan apa yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Bahawa yang pertama, apa yang menimpa saudara kita adalah sebuah musibah ujian dari Allah Subhanahu SWT. Maka hendalah kita jadikan sebagai pelajaran. Kita berikan doa dan iba kepada mereka ikut berbelasungkawa terhadap apa yang mereka rasakan. Yang kedua, bahasanya seorang mukmin dimanapun mereka berada adalah mukmin bagi mereka dimanapun mereka berada. Saudara bagi mereka Oleh karena itu sebagai seorang saudara Tidaklah paling tidak kita memberikan kepada mereka Motivasi untuk bersemangat Menghilangkan trauma-trauma yang mereka hadapi Dengan memberikan bantuan Atau yang lainnya dari apa yang kita bisa berikan Untuk mereka Yang ketiga bahwa sebuah musibah Perkara yang tidak bisa dihindari maka dalam seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap saatnya dan daklah dia meyakini bahwa itu adalah takdir Yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu SWT Dia berusaha untuk bangun Dari keterpurukan yang sekarang ini Semoga Allah memberikan yang terbaik Ketika Allah mencabut atau mengambil sesuatu Maka Allah akan gantikan dengan yang terbaik Selama orang tersebut bersabar Terhadap pemberian Allah Subhanahu SWT Dan yang terakhir Semoga kita yang ada di kota Makassar Dan kota-kota yang lain Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemampuan untuk mengambil pelajaran Itu yang paling penting Mengambil pelajaran Jangan mengundang musibah Dan jangan menunggu musibah datang dari Allah karena Allah mampu melakukan segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu melakukan sesuatu. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Jagalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu berani dengan Allah Subhanahu wa taala karena Allah pasti akan mendatangkan musibah dan ketika musibah itu datang bukan cuma menimpa orang-orang yang zalim tapi seluruh masyarakat akan terkena musibah tersebut yang baik ataupun yang buruk. Semoga Allah menjaga kita semua. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah dan para malaikatnya nya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama salli'ta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama barukta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma uffir lana wa li ikhwanina alladheena sabakuna bil iman wa la taj'al fi kulubina illa liladheena amanu rabbana innaka raufur rahim Rabbana wa zolamna anfusana faillamta uffir lana wa tarhamna lana kunanna amnal khasirin Allahumma arinal haqqa haqqa Warzuknat tiba'a Warinal batila batila warzuknat tina'ba Rabbana la tuzikulubana Badait haraitana wa haplana Min ladunka rahma innaka antal wahab Rabbana ufillana Waliwalidayna warhamhumakamarubbayana Sighora Rabbana atina fi dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azaban nar Wa sallallahu ala nabiyna Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa akhiru dakwana Anilhamdulillah rabbil alami Peace.